Ти, пташку, ти ні цаніць не розумієш. Як мій малий Іван вганяв за тобою, аби тебе й мити, як шукав твого гнізда по межах та грав на сопівці, то ти тоді, пташко розумно робила, що співала. Так треба було робити. Твій спів і Іванова сопівка йшли низом, а поверх вас сонце, і всі висипали Божий глас і надомнов, і над блискучими плугами, і над всім миром веселим. А крізь сонце Бог, як крізь золоте сито, обсипав в нас ясностев, і вся земля, і всі люди відблискували золотом. Так то сонце розчинило весну на землі, як у великім кориті. А з того корита ми брали колачі, а колачі стояли перед музиками. А молоді в квітках любилися і йшли до слюбу, і котилася весна, як море, як потопа. То тогди, пташко, твій спів, спливав моє серце, як різка вода в новий збанок. Іди собі, пташко, в ті краї, де ще колачів не забрали, а дітей не порізали. Обома руками взяв він свою сиву голову та й схилився до землі. Стит Тобі сивий волос, стедайся, що приповідаєш та приспівиш, як плаксива баба, бо нічого вже тобі на цім світі не поможе. Ех, сини мої, сини мої, де ваші голови покладені? Не землю всю, але душу бим продав, аби кровавими ногами зайшов до вашого гробу. Господи, брешуть золоті книги по церквах, що ти мав сина, брешуть, що мав, ти свого воскресив, кажуть, а я тобі не кажу, воскреси їх, я тобі кажу, покажи гроб, най я ляжу коло них, ти видиш цілий світ, але над моїми гробами ти отемнів, най тобі оця синя баня так потріскає, як моє серце». «Та прийдіть, котра до старого, ніби ви їх не обіймали, моїх синів, та не лягали в білу постіль. Та вони були як дуби кучеряві, та принеси на руках байстрєтко, ну не встидайся, приходи, дід тобі всі коверці під ноги підкине, а байструкові порубає все полотно найтонше на пелінки». «Бо ти ходиш без вінка та плачеш від наруги!» І дід здоймив обі руки вгору і кликав ними до цілого світа. «Ходи, невісточко! Ходи, до тата! Нам попа не треба!» Голосно заридав, приляг до землі і нею, як хустиною, обтирав сльози і почорнів. Та ще благав дальше. Або приходь, хоч ти, коханко, без дитини, Та на твої шиї я вздрю його руки, А на твоїх губах зачервоніють його губи, Аж з твоїх очей, як з глібокої кирниці, Я віловлю його очі і сховаю їх у моє серце, Як в коробку. Я, як пес, занюхаю його чупер на твоїй долоні. Коханко, приходи! Ратуй старого! Тише є на світі, а їх нема жадного. То найдіть дорогу до мене та принесіть вість. Насипте студенної роси на мій сивий волос, бо він мене пече кожний, як розжарений дріб. Моя голова палиться від того вогню.